Da se služi gospodu, a da to možemo da doživimo na dva načina. Jedan širije, da je vrijeme da ga posvetimo vječnosti, a vrijeme ne možemo Posvetiti vječnost, ako ga ne posvetim onome koji jeste vječnost, trijipostasnom Bogu. A pa ima u službi, u liturgiji kad džakon privazi vladici ili svešteniku koji uvijek služi u ime vladike, a vladika uvijek u ime Hristovo, a Hristos uvijek u ime Otca, a Otac uvijek tu službu pečati duhom svetim. Tako to biva u našoj crkvi, tako je to bilo i danas. Bez obzira što mi još uvijek toga nismo svjesni. Onako je na oliko, oliko to liturgija traži od svojih čada, to jest od pravoslavnih hrišćana. Pa privazi džakon i kaže, vrijeme je da se služi gospodu, vladiku, I blagoslovi, primivši blagoslov od arhijereja ili od sveštenika, izlazi tu na sveštenijan volni i kaže, blagoslovi vladiko, i počinje služba nad službama, onim čudesnim vozlasom, blagosloveno carstvo, oca i sina i sv. duha, sada i uvijek. I u vjekove, vjekova, i u tom trenutku sveštenik kaštava držeći objema rukama sveto Evanđelje, časnu trpesu. I tako počinje sveta liturgija. I na ovoj, jer ova koju odsluži smo, nije ni po čemu drugačija, niti manje, ani više vrijedna od bijelo koje druge liturgije koja se služi u okvirima Hristove crkve pravoslavne. A danas, poklanjujući se svetom evanđelju, prije nego što ćemo krenuti u mali vhod ili mali ulazak, a nema ništa malo, to je samo simbolično određeno kao mali i veliki vhoda, jedan bez drugoga ne mogu i ne idu, pa poklanjujući se da bismo uzeli sve to jevanđelje u ruke sa časne trpeze i krenuli oko nje, pa onda ovuda, koz narod, i unoseći ga na carske dveri, sve se te ranje nazivaju malim vhodom, doživio smo kako je zapravo veliko, Praveći te poklone, se sveštenik tada poklanja, krsi se, poklanja se tri pute pred časnom trpezom, dok pojci poju i narod iščekuje i onda uzima sveto to Koliko smo mi na žalost, ali ne gubimo nadu, da će Bog da bude mnogo, mnogo drugačiji i bolje, koliko smo mi tu nekako neosetljivi. Da nam je neko postavio bilo šta drugo, aj sad da ne idemo van granica pristojnog vladanja unutar crkve, mada možda ne bi bilo loše da napravimo mali eksperimenat za čim sve mi ne posežemo i na kakve sve ponude mi ne reagujemo. Kad ti neko stavi nešto ispred, pa reagujemo. To može da bude neka veća suma novca... Ako govorimo o nivou kritičnih, a može da bude, recimo, i kivot sa svetim moštima nekog velikog svetitelja. Poput Nikolaja Mirlikijskoga, Vasilije Ostroškog ili Petra Cetinskog. To jesu velike svetinje i mi na njih, znate, i sami reagujemo tako što iz Australije, iz Amerike zapadne Evrope ili dalekih nekih zemalja ili iz naše vrlo udobne i pristupačne crne gore krećemo ka svetom Vasiliju da mu se poklonimo. A ovdje, braću i sestre, imamo svetinju koja izviva svetost i uliva je u duše U umove i u tijela, to jest kosti naših svetitelja, koji će posle biti predmet svešteni predmet naših interesovanja i poštovanja. Pa mi poštujemo, ne može to niko da porekne, sve oce, ali ih vrlo često ne poštujemo na liturgijski, dakle na crkveni način, jer ako više poštuješ sveca, Od samoga gospoda, onda to poštovanje nije dobro, nije zdravo. Ono istine možda se liječi, ali ne bi bilo dobro da ostane nezaliječeno. A pogledajte ovo. Zašto ovo govorimo? To što smo i danas ovdje blagoslovom svetoga Nikolaja, a i blagoslovom ovog našeg finog liturgijskog sebranja, doživjeli to nešto koliko je zapravo sve u stvari pristupačno. Svetinja i evanđelja, braći i sese, ova knjiga ili svešteni slovesni kivot, to je velika svetinja, i za mene kao sveštenika, i za vas, kao crkvu Hristovu, nema veće svetinje od te. Ako je liturgija, svetinja nad svetinjama, i služba nad službama, i li tako? Ima veće službe u našoj crkvi od liturgije? Nema. Nema. Onda se podrazumijeva da ovdje sve mora da bude u maksimum. Ako je potrebno da za vrijeme maloga vhoda ne idemo sa knjigom, no sa čivotom nekog svetitelja, onda bi liturgija, odnosno duh sveti, duh crkve uredio tako da u najsvetijoj službi Dakle, u svetoj liturgiji ne idemo u mali vhod sa knjigom, sa svetim evanželjem, nego sa nekim drugim relikvijama. Primjera radi sa čivotom svetog Vasilija, svetoga Đorđa, sa moštima svetoga Nikolaja, Mirilikijskog, Dimitrija. Ili da idemo noseći na ramenima svetog arhangela Mihajil. Međutim, vidite i sami, niste prvi put na liturgiji, da nije tako, nego da nosimo knjigu. Sveto jevanđelje, kao svetinju nad svetinjem. I onda kažeš sebi čoveče, pogledaj kako praviš ove poklone hvatno. Pa vjerujte, tako noć tako brzo zna da uđe u čovjek. I da mu ništa olakše. Pa, a onda drugo brzo i ništa. Da kažemo, manje važno nije od toga što će napraviti tri poklona pred evangjeljem, uzeti ga sam nositi ili djakonu dati, a i narod isto. Prolazi svetine narod svoj, poseo svoju muku i svoj kriterijum vrijednosti. Sam na elektrisam, pogrešno, pogrešnim apetitima prožet, pogrešnim potrebama, željama, očekivanjima. I eto ti bolesti, i to ozbiljne bolesti. Svetinje nad svetinjama prolazi ispred tebe, radi tebe, ti je ne prepoznaješ, ne reaguješ. Zato je mnogo bitno, a evo koristimo, jer liturgija je uvijek terapija, uvijek mogućnost da budemo bolji, da bolje razumijemo, da bolje poimamo, da prepoznamo, braćo i sest, evo na ovoj, ako jesmo ili ako nismo, ali ajde na onoj, narednoj, a eto je već jutra, da vidimo da je svetinja pred nama i da kad džakon izađe sa svetim evanđeljem, to je ozbiljen događaj Znači, služba je nad službama i tu nema sem maksimum. Tu se uči crkva. Vi znate kako su sveti oci, veliki oci. Među njima, evo jedno danas proslavljamo. Mislim, crkva ga proslavlja. Mi, mnogi od nas, nisu ni čuli za njega, a još manje o njemu znaju sveti Tarasije, Patrijah Carigradski. Znači, oni su sve to znavi. I oće i sa nama da podijele. Dakle, kad vidimo da jevanđelje je ide, da prepoznamo svetinju nad svetinjama. Znači, služba nad službama, svetinja nad svetinjama. Prosto, posmatrajući, kažemo, vidi kaže u knjigu, mora da je bitna. Mora da je mnogo važna. Čim je nju crkva i stakla u liturgiji, a sveti ocijuče, onaj ko poznaje liturgiju, on poznaje crkvu. Onaj koji je razumije liturgiju, razumije crkvu i obrnuto. Ko ne razumije liturgiju, pritom ovdje ne mislimo na psihološki doživaj liturgije. Primjera radi, fino je na oboduma da mi je bilo malo hladno. Malo cirkulacija periferna zakazala, ali bješe udobno pored one pečkice, bratija naloži, vatre umeđu vremenu padala i raspoloženje, nazovimo liturgijsko se mijenjalo, zajedno sa sobnom, odnosno hramovnom temperaturom. To, braći i sestre, ne možemo nazvati liturgijskim doživljajem i razumijevanjem crkve. To je doživljaj na tjelesnom nivou. I takvim doživljajem mi crpu još ne razumijemo. Dakle, potrebno je ući malo dublje. Jer, to još jednom, da podvučemo, da znamo, sveti Tarasije, carigorski patrijak, tako hoće da malo učimo, znate, da crku možemo razumijeti samo kroz ovitu regiju. Bez liturgije crkva će nam uvijek ostati tajanstvena i u gorejem slučaju dosadna i prosta. Da ne kažemo retrogradna kako mnogi danas pravoslavnu crkvu doživljavaju. Dakle, hoćemo vi da razumijemo crkvu, onda da razumijemo liturgiju. A kako ćemo razumijeti liturgiju ako ne pratimo te radnje i ako nemamo povjerenje u liturgiju, braći i sest? Vidi knjiga. nači mora da je mnogo bitna. Čim on ne nose u ovom svetom trenutku ništa drugo, ni jednoga sveca, ne nose ni mošti, ni svetoga apostola Pavla, ni svetoga apostola Petra, ni mnogih drugih svetitelja nose knjigu znači mnogo sveta knjiga i vidite neće proći mnogo vremena otvaramo je i čujemo iz nje i nalazimo u njoj čudesnu priču silnu punu života koja nam otkriva put pazite ako Svjetlost Evanđelja ne svjetli pred nama, to je život u mraku, braći i sest, i to u opasnom mraku. Ta svjetlost koja se pojavljuje, to nije istinska svjetlost, nego lažna, demonska, paklena, fosforna svjetlost, po one koje imamo u noćnim klubovima i sumnjivom svjetlošću osvjetljenim velikim svjetlostima bulevarima velikih metropola, svijeta koji leži u tami i u smrti. tako je samo svjetlost jevanđelja. Ako ti svjetli, ti znaš kuda ideš i znaš da ne ideš po tami. A vidite kako je moćno današnje jevanđelje. Gospod, svjetlost od svjetlost koji je uzeo naše tijelo, našu ljudsku prirodu, kao što je svjetlost uzela disk sunca. I evo kao i ovaj dan što je obasjan svjetlošću, ali nju možeš konkretno da vežeš za sunce. Ta svjetlost ne izvire iz kamena, nego i sunca. Možemo da pratimo, to, tu dilemu nemamo. Tako i svjetlost duhovna. Ona je, braći i sestre, nama pristupačna i svijetlija iz tog mističnog duha tijela gospodnjeg. Svijetlost u tijelu. Svijetlost u ličnosti gospoda Isuse Hrista. I pogledajte, op, calinik Matej. Gospod dolazi oziva ga i kaže ajde za mno. imate ustaje a što da ne ostane? Da posao ne izgubi. Da, osa, da ne ostane bez prate, bez privilegije, bez prijatelja ili bez života. Da ne izgubi putanju životnu. Da ne izgubi Svjetlost da ne izgubi smiseo, da ne izgubi život na poziv onoga koji jeste život, koji jeste put, koji jeste istina, koji jeste svjetlost. Pogledajte kako moćna i potpuno prirodna reakcija. Svjetlost poziva čovjeka koji je u tami i on ustaje i kreće za njim. A gospod bravniji čovjekoljubivi ide sa njim u njegovu kuću. Ide kod njega, kod Mateja u dom I kaže se u evanđelju Jede i pije sa carinicima i grešnicima Znači Mateevom ekipom Jegovin društvom Carinici i grešnici I jede i pije s njima A onda zakeraju književnici i fariseji A neka njih, nego nama pomažu, kaže, zašto učitelj vaš, pitaju oni učenike gospodnje, jede i pije sa grešnicima i carinicima. Vidite, braću i sest, to je jak simbol Božjeg ova proćenja, jasna znak da je Bog naš vaistinu posto čovjek. A isto vrijeme i prije nego što će postati čovjek, on jeste od vječnosti, Bog od Boga, sin jedinorodni. I otkriva ovima kojima nije jasno zašto jede sa carinicima i grešnicima. I kaže, zdravi nemaju potrebe za ljekarima. Ja sam došao zbog grešnih, je bogosni. Matej bogosni carnik osjetio je to svojom prirodom i krenuo za njim. Pozvao ga, je, ajde za mnom i on je ustao i krenuo. I znate koji je taj Matej? Ne znaš da li? To je zbog što ne znaš da ja ćeš danas dobiti veliki poklon i tvoj dan će posvetiti radostan. I od radosti današnjega dana imat ćeš i za sutrašnji, i za sve dane, dok se tvoj život danima bude odmjeravao i u takvoj radosti ući i u nezalazni dan. Matej je jedan od dvana istorice apostola i jedan od četvorice evanđelista. Onaj sa kojim živimo, braću i seste, u crkvi. Kako možeš u crkvi da živiš bez Mateja, Marka, Luke i Jovana? To pa je ne mogloći. To su pute voditelji. Bez njih nema života u crkvi. I taj Matej, on i pored svoga evanđelja, on svojim životnim primjerom, kao apostol i svojim životnim evanđeljem, otkriva kako se ide za gospodom. Ako si ga čuo, ako si ga vidio, ko te pozvao, nemoj da oklijevaš. Zašto oklijevaš? Je te pozvao Gospod i nećeš da kreneš za njim. Zašto? Da ne izgubiš život, pa on je život. Da ne izgubiš životnu putanju, pa on je putanje. Da ne izgubiš slavu čas pa njemu pripada svaka slava, čast i poklonjenje. Da ne izgubiš prijatelje, da ne izgubiš silu, pa u njemu je sila. Njegovi su svi angeli, njegovi su svi sveci. Da ne izgubiš imovinu, pa zemlju da ne izgubiš. Pa sva je zemlja njegova. Evo pogledajte, braće i sest, mi smo ovdje došli u ovaj hram. Može neko od vas da se zapita, a je li no, imali ovdje nekoga koje je glavni, kome ovo pripada? Pa nema, naše je. Razumijete? Je naš. Ako smo mi Hristovi, onda je ovo naš. A nije svetoga Nikolaja, sveti Nikolaj ni za života, ništa nije htio svoje. No da bude naš. A kamo li sad, kad se raširio gore u Carstvu nebeskom, da nam određuje granice i određuje minutažu, kaže, ajde, dosta je oče, dosta si... Besedio, dosta si pričao, gotovo je, zatvaramo, jajte vi povaku. Dosta je bilo, vidimo se sledeće godine. Ne, nego naprotiv. Ne prateći evanđelje i ne živeći u svjetlosti evanđelja, mi smo zaboravili što imamo. Prateći važnu svjetlost, eno odjednom se nađeš i tamo misliš, skućio si se, kad vidiš, i miševi žive... ...u istoj toj kući... ...i skakavci... ...i zmije... ...ži mu u rupinu... ...ži mu u kavezu... ...ja tama... ...ona je tama im je u kava... ...ona nas mrzi... ...ona mrzi čovjek... ...zato braće i sestre... ...ovako da se sabiramo duhu pokajanja, da se vraćamo našim svetinjama. Evo ovdje ima nekih koji su prvi put bili ovdje, a ovo nije bilo kakav hram. Mada ni jedan hram naše svete pravoslavne crkve nije bilo kakav, nego je svetinjiv. Ali ova obotska svetinja je vrlo značajna. To je svetinje naših predaka. To je blagodatno, duhovno, sočivo našeg naroda. Evo ovamo Iza autara se nalaze temelji čuvene obotske štamparije u kojoj su naši sveti preci štampali bogoslužbene svete knjigi. Su naši arhijereji boravili, naš sveti Petar Cetinski, braći ses, služio svetu liturgiju. Ovo je naša očevina, su naše ognjišta u kojima vatra nije upaljena ljudskom. No Božijom rukom, a ono što je Božijom rukom upaljeno, to ne može ljudska pogudost da ugasi. Evo vidite, došli smo, sabrali smo se i srca svoja, duše svoje i tijele svoje ogrijali po plamenu božanstva, pričestili se svetinjom nad svetinjama, čuli riječ Božju. Uzeli sveto evanđelje pa išli u mali vhod, pa svetinje u veliki vhod, pa sa svetinjama izašli, pa se narod pričestio. zato to su sve maksimum. Tako da to poštujemo, da to cijenimo, da to čuvamo, a najbolji način za čuvanje jeste sveto blagodarenje. Uvijek duhom pokajanja jer mnogo dana smo mi što kažu, živjeli u tuđini u nemaru, u ravnodušnosti tako da treba i u pokajanju ali i u pogodarenju i u liturgijskom radovanju provesti u miru ostalo vrijeme života svoga da bismo smo naslijedili i ono carstvo kome neće biti kraja u kome više nema vremena, nego je Hristos sve i sva i u svima onima koji su ga u vremenu prepoznali, poštovali, poklanjali mu se, koji su ga zavoljali svim svojim srcem kroz liturgijsko jedinstvo u njegovoj svetoj crpi. Njemu slava zajedno se Otcem i Duhom Svetim u vjekove. Jako. Amin. Slovo <coughs>